Oh, yeah. Ongi etorri, bizirik, bizi mugimenduaren irratisai orat. Hilabetean behin, lagialdi ekologikoa eta justizia soziala guztartzen dituen emankizuna duzue hau. Saiontan, ondoko belaunaldiak eskualerian egautzen alokatzeko ala bermatuko dien etxalde elkartearen berri ukanen dugu. Binat, itxibest, elkartearen lehen nakariarekin. Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri, eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue, bizirik emankizun honetan. Berriak atala? Dio handen hilabeteko zonbait berri. Agia aldizkariak... Iaio Erro Antropologoa, Ikerketa Eko Soziarez arritzen den FUHEM fundiazioko zuzendaria eta ekologistak martxaneko kidea elkarrisketatu du. Harren erranetan, ekologismoa eta feminismoa ezari behar dira paradigmaaren erdigunean bizitzat duinaren alde arritu nahi badugu. Zerda da eko fenimismoa? Mugimendu ekologista eta feministaren arteko elkarrisketa da. Gure irritziz, nahita esko elkarrizketa da. Bizi dugun zibilizazio krisiaren niatorria aztertzen badugu, patriarkatua eta krisi ekologikoa mantentzen dituena, gauza bera dela oartuko galerako. Horregatik, gizarte patriarkala alde batera usteko proposamenek serikusi handia dute krisi ekologikoa gainditzeko beharrezkoak diren nehoriekin. Oso garantzitsua da ondoren goa azpimaratzea, Ekofeminismoa ez da pensamendu joerabat bakarrik. Mungimendu soziala ere bada. Usu, adituen zurtzia munduan eskuartzetik banatzen da, eta hori arazo bat da. Ekofeminismoak munduan esku hartu nahi du, azken hau molde erradikalean aldatzeko. Naturaren mende gaudela eta elkaren mendekoak giren izakiak girela, azpimagatu duzu. Naturak, gizakiaren laguntzarekin, azken hauen beharrak hasetzen zituen ekoizpenak plantan eman ditu. Laborantza, agantza. Damborak aujera egina ala ekoizpenaren definizioa aldatu da. Diruz neortu daiteken eta ekonomia azten duen oro da ekoizpena. Arazo bat dugu, diruz neortu ez zindena egzistituko ezbalitz bezala jokatzen duela sistemak. Etxean lana egiten duten emazteena adibidea ezarreko dugu. Lan hori ez da langisa hartzen neon, eta ez du eskubidez sozialik sortzen. Lurra ustiatzen da eta emazteak lanean esprotatzen, ekonomia kapitalista beraren iraunkortasunerako beharrezkoak direla ohartu gabe. Sistema kapitalistaren ekoizpena ez da posible. Natura kaltetu gabe eta etseko emazteen lanordurik gabe hau baita guztiz beharrezkoa duen merkaturako eskulana. Zein dira eko feminismoaren proposamenak eredu jasangarria lortzeko? Aspalitik dago eko izpen eredu aldatzeko proposamena eginik, hainbat esparrutan, laborantzan, industrian, irigintzan, garaioan. Sektore suuntzitzaileak eta beharrezkoak ez direnak, Hetsi behar dira eta garatu daitezkeen eta lanpostuak sortzen dituztenen aldeko paruade egin. Adibidez, eraikinen energia birgaitzea, tokian tokiko elikagaien ekoizpena, taldean eta, eta urbiltasunean onarritutako garaioa. Ilugaldera erantzun behar dira. Lehena, zein dira ditugun baliabideekin eta ez ditugunekin hase behar diren beharrak. Bigarrena, Zer ekoizti behar dugu horiek asetzeko, eta askenik, zein dira sozialki beharrezkoak diren lanak. Aberastasunaren birbanatze iragargarria da hori, baina baita denborarena ere. Antoratu behar da bizitzarako beharrezkoa den denbora, eta banatu behar da emaste eta gizonen artean. Ongi etorri errefusiatuak. Bilboko biztanle batzuek plataforma bat sortu dute. Gure humanismoa txiki nahi izanez ezgeroz argiki oroitarazi behar da bizitzeko eskubidea eta babes eskubidea segurtatu behar diren funtsesko gisa eskubideak direla. Haure egin behardien diren problemetika munduak badu gaur egun ahal bezain laster gantzuna ekartzeko beharra. Deku aldatzeetarako ahal txipienak dituztenei. Errefusiatuak mundu untako aberatzek, aberastasunak eta lehen gaiak debsbideratzearen ondorio dira. Hots, geldiarazten ez dugun eta handituz doan ezberdintasun ekonomiko lagiarenak. Sortzen dugun beroketak klimatikoaren eta susatzen ditugun gerlen ondorioak. Halaire, Europak, hoben handiarekin, etorkin etorrearazi giza eskubideak, molde ahalkekarrian uratuz, murreekin, esiekin, atxiroketekin, kanporatzeekin erantzuten dio. Baina gauza nek gizarte gisarte zabaltzen dira ere eta aldik guztietatik xenofobia kutxuk iratzek giroa posoaintzen dute eta nazionalismoak garatuz doaz. Testu inguru beldur gari hori aurre egiteko Bilboko bizilagun batzuek plataforma bat sortu dute Ongi etori errefusiatuak Bizkaia eta honen bidez hiritagai denen parte hartzeaz ohartea da eta bai eta gure humanismoa eta zibilizazioa Galdu nahi ez batituuku bizitzeko eskubidea eta babes eskubidea funttzezko giza eskubideak direla hogeiitaraztea du xede. Mesua molde garbian eta beraz eraginkoran he dadin plataforma horrek balkoi eta leoetan ezagi behar den bandera biziki identifikagarria plazaratu du. Horiada eta gainetik familia bat eta alambre zistaduna agertzen dira ongi etorgi errefusiatuak bizkaia e esoganarekin batera, Hone ner burua, nabarmenki, tragedia horiekin honkituak dituen pertsona guziek, beren elkartasuna adieraztea da. Bizik nahi duen horori bandera goriek txaltzea proposatzen dio. Fuite, fuite, fini les impots, ou, ou fini les impots, fuite, fuite, paradis fisko, ku ku paradis fiscaux, contribution à la solidarité, non non non non, à l'enseignement, à la justice, à la santé, non non non non, à quoi bon prendre part à la société, n'importe quoi, hormis à ma société offshore installée, au Panama, fuite, fuite, fini les impôts, ouh ouh, fini les impôts, fuite, fuite, de mes capitaux, ouh ouh. Les capitaux au Panama ou aux Seychelles oui oui oui oui au pahams ou dans les îles vierges oui oui oui oui partout où il y a des cocotiers et du sable blanc je ne suis rien de plus qu'un exilé. Un simple migrant, fuite, fuite Fini les impôts, ou ou Fini les impôts, fuite, fuite Avec mon magot, ou ouh Avec mon magot Dans la vie, il faut savoir s'évader Évasion fiscale Dans la vie, il faut avoir un bon banquier Société générale Dans la vie, il faut dire optimiser Plutôt que frauder Dans la vie, il faut pas se laisser emmerder les rues c'est fuit fini les impôts ooh fini les impôts fuit fuit loin des tribunaux Loin des tribunaux, l'idéal c'est de faire des montages Auxquels on piche que dalle, des sociétés écrans de l'enfumage Comme au Front National, quand on voyage pour planquer ses finances Et que c'est un mic-mach, est-ce que c'est ça qu'on appelle les vacances Les vacances d'opaque, fuite, fuite Bonjour le jeu de mots, ouh ou. Bonjour le jeu de mots, fuite, fuite Fini les impôts, ouh Fini les impôts Même pas peur d'aller en prison Je ne risque rien La tôle c'est pour ceux qui n'ont pas de pognon Moi j'en ai plein Même pas peur Et vous allez voir Que je suis marrant Même pas peur de la liste noire Du blanchiment Fuite, fuite Fini les impôts Fuite, fuite Paradis fiscaux Coucou, paradis fiscaux Gurekin dugu, bainatetxe best, iparaldeko biztanlego, enpresa eta elkarteen bizitegi beharrei erantzuna ekartzeko etxeen ondarea mankomun bat plantan emaiteko sedea duen etxalde elkarteko lehendakaria. Eraiten aldiguzu, ze askiago noiz eta zer elbururekin sortu den etxalde elkartea? Bai, ordin egue elkartia etxalde izenekua sortu da duela laster hamar urte. Uh, Pentsatuz berse lazerba eta smatu um, etxe visitza enenguian eta etxe edo etxe bizitza hoi largatuz uh... Lantegien uh, asolbe edo bastimendu edo elkarte bastimendu eta hoi erramiak eta Denek kostalde hortan behiti lan uh, uh, heigaz batena atza maiteko. Te hilatu bat eno uh, keiteko aterbe bat eno keiteko. Ordin bildugia dugia berogei bat gentente um, txerkatzeko zerbait egin bide bat, eta atzaman dugu zerbait jaiki uh, duguna uh, xalde ordin da elkarte bat, elkarte elkarteximple bat eta berez zit hartsuna da um, ez direla ez gentiltiak jabetzen gaizetas batimentiz, bena baialde elkarte hoi de uh, jabetzen eta jabet onduan statuetan bada markatuik ebe eczalde izan ezge izan deno ebe gaisahoik patrimonio komoan bat bezale izanen dela, ohentako eginik, eta sekulande jagert baledie txalde, be june endela, june endela goe urtartzunak, be gu bezalako elkarte sortzen bada artian, be elkarte hoi er, bon, statuetan jadanik, bada hoi, ngeiza pentsatuik. Um, sistema zer da, edo sistema. ideia lehen ideea da, um, eta ja goa pribatia sortu da duela bere urte eta ideea da be, bakotsak bada uh, sistema bat, liberte, egalite, fraternite, egalite horretan jaur be, bakotsak behar etxekoen huntar zunen parte bat bon, hoi papeetan untsa uh, da um, ideo ikusten duugu bere joan urtean buruan ez dela hainen tximple zen eta um, Ikusten da, be txe batunik egiteko, familia baten uh, ohatzeko, be behardele txe be filabait erosi erosteko maileguak pakatzen direla eta maileguen frezak oso kaio diela eta horren egaiten dugi, hoita hamar urte etxe horren pakatzeko eta etxe hori pakatondun handiegi da, behar da kipiago bat erostzi hori hori salten da beste bat erosten uh, sumaitetan behar da beste mailegu bat egin eta bizi pasatzen dugi mailegu egiten jakin etxe horretan ondo kome bela naudi da eta jare beharko duela berriitza egin eta berriz, mailegu pakatu e interes eta, eta bala. ta interesak batie lait pakatzeko du, dute uh, etxienren balia. Er nahi du belanaudi batko tsak du. Etxien balia gehii gehi bestan beste, Ordan bon animaleko dira galtzeak dira jola familien tako, bena oro jar herrian herriain tako, zen eta enteres hoik ez dira herrian, herriko bizien geniatzeko heben egoiten, bena horiek joaiten dira kampo, a, nopait, a, ozil kaiman, edo ez dakik gynun, da hori idea da Jabet onduan, elkartiak etsaldek elkartiak. Pakatu bai, pakatu onduan undarzun bat beste arra pakatzei gihago. Pakatu da behin betikoz eta izanen diren gauza guzientako bergaiza izanenda behin ordaindo onduan betiko ordainduak dira gauza horiek. Eta ordaindo onduan, be posible da alokaiduen tipitzia, hor, hor etxe horietan bizi diren alokaita zalentako. Ola, oso simbilea da sistema uh, mementuan baditugu bi imeubla erosirik orduan ez kostaldian eh? bena bonhasi gira siberotik ormerkiago behitziren gauzak eta guai gira pentsatzen uh, nula, nula egin kostaldian uh, siberoko gaiza joiekilan ikasten dugu, alkar lan hor hori bon bam, ba oso simplea da, hemen hau bon, elkar lanien elkar ehpencamiento uh, katze hori ser sertarajoan egin uh, Uh, voilà, bon, ikastendugu hori emeki-emeki uh, eta aia ai, gira pentsatzen nula kostaldien orduan gauza abil uh, ari gira pentsatzen badira uh, frantzerrez arrektendien e, le don e le leg hori nula e, txalde elkartiak e, keiten e, apartamentu edo edo basti batzuk eta horiek udeatzen genti hori gondadin betiko e, gaitza horiek egonen behitir eh uh, ondare mancomun batetan dosen patrimonio commun immobilier commun eta hori uh, arilira horren uh, horren lantsementuan hola guri erronkarik handiena da uh, ideia horren sabaltzia zeneta idurriza simple uh, den menea disartiak um, ez gaitu horta ikarten eta nahiz uh, badien ora uan or lursu maitxi beruan garazi eta Baigorrin hola Uh, ondare komun batetan uh, kudeatuak direnak uh, eko e staldien ez da eta gure guguetan gure buetan, gure ohiduetan ez dugu ez dugu hori eta hori dugu hori zabaldu, ideia hori zabaldu denbora hartu behar da behar da lasaiki joan uh, jenteak uh, konprenitzeko denbora okendezan uh, oso importanta da jentek konprenide ez dezagun demora guziagal uh, intrez pakatzen hortako eh? uh, berta emeki ai eta egun berta falta dugun gai zaik importantena da uh, da um, um, histegia edo eraiteko manea eskibatzeko manea kompreniasteko manea zabaltzia um, nua Nua helazi idea hoik, uh, gu ebuia nul entzunazi, uh, nula eman beste, beste sumaiter idea, zelta bon bada etxalde, mena izaten ala etxalde da idea bat, e, eta batzuek badute izen hori etxalde, uh, izaten ala beste elkarte bat beridean uh, beste izen batek ilan. Baina uh, beti, uh, ondare amankomun baten sortzeko, jabeko pribatutik elkitzeko. Ez, ez da ez gira jabeko pribatin kuntre. Baina baina beste alternativa bat sortu, Eta ahala dugun ikuste, sh, uh, do Euskal Herrian, beitakigu erkarlan hori uh, uh, askiuntxe ezagut zameitugu, oen artin pentsatzen dut egit, egiten jaldugun jolako gaitzabat. Gaur egun, zer dira elkartearen erronkak? Ordin egin be menztugunak erandutana uh, be behartu gu ge, uh, la gentiak laguntzeko, uh, asaltzeko, esplikatzeko uh, entrez hoi e nula, nula sortu ordin uh, ondare amankomen hoi. Baina behartu gu he bai uh, hunki uh, bainotaiak, bai uh, arginak, bai uh, hegazkaiak edo pintriak elektrizientak uh, uh, artieleko gentik, eta bortugu euskal erreko bizizaliak euskal beste jente bortugu hunki eta aier bortugu esplikatu uh, zer den projektoi. Entzulek, urunago joan nahi izanez gero, zer gomendio edo gomita bazen ituzke? Horren gehiago jakiteko egiten dugun lanaz, bon, badugu Facebook profil bat etxalte, etxalde etxalde.org izenekua, orin Facebook ea eh, juiten bazide bon, Facebook zaleiak uh, bo hamaduk ezi egaiza edo bestelan badugu esita bat, webgune bat uh, bonduele hamarrurte egin gynina um, da orduan uh, www.hirualdiz.etsalde.org voilà. orduan laguntza guzien uh, guzier batzari hon egin endugu eta bada dutatu gabe sartu e, sartun zera komunikabide hoietan eta baina um, zaizte guralditzea zan hutsa berriz arte bideskerbinat eta ondokoaldi bat arte Et dans du cash Un sort en marbre Jusqu'à la plage Le yon est prit à tracer Begaz faut qu'on s'arrache Si vous pensez Que ce sont des péchés La vanité, la cupidité Pour nous sont des qualités Je le signe Et je vous le dis Le paradis fiscal N'a pas de morale Nous on se fout de Ce qui nous intéresse, c'est ton pognon, ni ta couleur Zorduak, atala? Zuen egu tegietan, markatze kodatak. Aste azkenean, abenduaren amalauan, ahatsaldeko bostetan, kontsumo zero sabor lantaldearen bilkura Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan kordolie kajikako ogoian. Aste azkenean, abenduaren amalauan, ahatsaldeko xaietan, Eriko Etcheko, transición a Renarloan Ariden Itzaitz lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan Cordelier Carricaco Ogoyan. Asteskenean, abenduaren 8a batean, agartzeko 7etan, hilabeteko bilkura Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan Cordelier Carricaco Ogoyan. iraan tagilalarren seiian agatxaldeko, zazpietan, eskual Eriko laborantsa gamako egoitzaren lokalean barnekaldeko biz ziren ilabeteko bilkura. Urtagilarren bederatsiko deia, Zergaileesa auzitara dezagun. Bi .000 eta hamazazzpiko, Urtagilalaren bederattzan aki zen zergailesa auzitara dezagun. Zerga iruzur eta iesa, ortero, irurogei eta laurogei miliak euro artean gostatzen zaio frantses estatuari eta mila miliak euro europari. Mundu mailan, ogoi mila miliak dolar zerga paradisuetan aterpetuak direla kalkulatzen da. Izigariko dirutza horiek egi finantzei falta zaizkie eta gure eskolen aukzaindegien, garaio publikoen bizitegien, ajeraguneen, ospitaleen, justiziaren eta bajen, Finantzateko baliabides gabetzen gaituzte, langabezia, pobrezia eta ezberdintasunak hemen datzen direlarik. Dirutza horien eskasia gorria da krisi ekologikoa larriagotuz baitoa eta nahasmendu klimatikoaren lehen eraginengatik eta gerlaren ondorioz munduan zehar milioika pertsona migratzera behartuak dira. Sozialki zuzenagoa, enplegu sortzailea eta ekologikoki jasangarria den jendarte bati buruz doan trantsizioaren alde Urgentia osoz engaiatu behar dugu. Desafio horren altxatzeko, finantza baliabideak behar dira, servizu publiko indartu batzuk eta partekatze eta elkartasun baloreen inguruan elkarretaratu behar dugu. Horren ordez, bankuek zinezko zer esaren industria antolatzen dute, dirudun handienak eta multinazional boteretsuenak gero eta aberatsagoak izan daitezen. Kauzak, HSBC, LuxLeaks, Panama Papers, FootLeaks eta beste eskandaluak, Finantza publikoak bipilduz. Zerga Serga delitu gileek ia impunitate osoa duten bitartean, Antoine Del Tour, Raphaël Allé eta Eduard Perrin de Yadarrio dira gaur egun auzipetuak. 2017ko urtarrilaren 9an, akitzen Jean Pale sergailezaren sisteman benperen jola salatzeagatik auzipetua izanenda, lehen aulki baitzaile gisa Fausore de chaise edo aulki baitzaile mugimenduak zerga ilesean inplikatuak diren bankuetan erritar aulki errekizioak burutu ditu. Denak bortizkeriarik gabe eta begitarteak agerian egin diren ekintza horiek amarnaka pertsonalitatek 186 aulkiren errekizioa egiteko izenpetu deiari erantzuten zioten. Aulki horiekin COP21aren garaian 2015eko abenduaren 6 Montreuen nazioarteko gailur bat antolatuazen, zer gai eta transizio sozial eta ekologikoaren finantzaketari buruz. Beraz, horien guzien gatik, 2000 eta hamazazpiko urtagilaren bederatzean, akizen behar dugun egiazko hauziaren egitera deitzen dugu. Zer gai esaren egitera, bertan zer gai esaren kontrako borokaren kate bakoitzaren indartzea aldarikatuko dugu. Finantza delitu gileen aurka, implikatuak diren administrazioetako langile eta baliabideen indartzea. Finantza publikoen zuzendaritza Oroko Jarena, DGFIP, Aduanena, TRAKFINena, DIRU Zuritzearen kontrako borrokaz arduratzen den ekonomia eta finantzaren ministerioaren organismoarena, bi urtez amak mila ikuskatze emplegus sortuz. Berziko kisketaren desegitea, Berziren monopolioari bukaera emanez, zigor gauzitegira jaukitzeen alogean eta zerga arau austeen batzordea ezestatuz. Zerga poliziaren, zerga delinkuentziaren errepresiorako Brigada Nazionalaren eta Finantzaren Ministerio Publikoko Magistratuen langileko puruen eta ikerketa ahalen indartzea. Zerga iruzur gile eta hauen laguntzaile direnentzat, kontulariak, abokatuak, bankariak, kontu mandatariak, zigor aukerak irekitzea. Erantzukizun pertsonala, presondegi zigorrak kudeaketaren edo lanbide baten betetzearen debekatzea, eskubide zibilen kentzea edo eta hautes eza dakarten zigorrak. Goi funtzionarioentzat banku privatuetan lan egitzea debekatzea eta alderantziz tar mobilizazio zabal batera dei egiten dugu bimila hamazatpiko urtagilaren bederatsiko. Aki zen gertakizun indartsu eta inspiratzailea antola dadin, aldi berean beste girokoa eta zer zergai esaren eta zigorgabetasunaren kontra eta transzio sozial eta ekologikoaren finantzamenduaren alde. Lehen izenpetzaileak dira Amidolater, ANB CO Hogeita bat, Atak, bizi, Solidar Finance Public, 350.org, Agir ensemble contre le chômage, Alternativa, Artisans du monde, Confédération paysanne, CGT Finance, Droit au logement, Emmaüs Lescarpo, Greenpeace France, Solidaire, Mouvement sol, Plateforme Paradis fiscaux, FSU, Mouvement pour une alternative non violente, CCFD Terre solidaire, Emmaüs France, Allofa Tuvalu, Réseau action climat France. Biciik, bici mugimenduarien handiko emankizuna, bururatuna. Enzuuller itzzo orrdua finkatzen dizuegu tagagilaren bederattzian astelearekin ajatzeko zazpietari goiti. Ez hanz begi gehiago eskuratzeko? Ure web horgia ikus lasai bizi mugi.eu helbidean eta pasa urte ondareko bestagosoak.